דברי הימים א', פרק ט"ז. ויביאו את ארון האלוהים, ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים. ויכל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני. ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם, ואשפר והשישה וייתן לפני ארון אדוני מן הלוויים משרתים, ולהזכיר, ולהודות, ולהלל לאדוני אלוהי ישראל. אסף הראש, ומשנהו זכריה. ייעל ושמי רמות, ויחיאל ומתתיה, ואליאב ובניהו, ועובד אדום וייעל בכלי נבלים ובכינורות. ואסף במצלתיים משמיע. ובניהו ויחזיאל הכהנים, בחצוצרות תמיד, לפני ארון ברית האלוהים. ביום ההוא, אז נתן דוד בראש להודות לאדוני ביד אסף וחב. הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. התהללו בשם קדושו, ישמח לב מבקשי אדוני. דירשו אדוני ועוזו. בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיהו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו, בכל הארץ משפטיו, זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק. ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. לאמור, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. בהיותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה, ויתהלכו מגוי אל גוי, ומממלכה אל עם אחר, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תרעו. שירו לה' כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בגויים את כבודו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול ה' ומהולל מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, וה' שמים עשה. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הוו לה' משפחות עמים, הוו לה' כבוד ועוז. הו לה' כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לה' בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיכון תבל, בל תמות. ישמחו השמים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, אדוני מלך. ירעם הים ומלואו, יעלוץ השדה וכל אשר בו. אז ירננו עצי היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ. הודו לאדוני, כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, הושיענו אלוהי אישנו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ויאמרו כל העם, אמן והלל לאדוני. ויעזוב שם לפני ארון ברית אדוני לאסף ולאחיו, לשרת לפני הארון תמיד, לדבר יום ביומו. ועובד אדום ואחיהם שישים ושמונה, ועובד אדום בן ידיתון וחוסה לשוערים. ואת צדוק הקוהן ואחיו הקוהנים, לפני משכן אדוני, בבמה אשר בגבעון. להעלות עולות לאדוני, על מזבח העולה תמיד, לבוקר ולערב, ולכל הכתוב בתורת אדוני, אשר ציווה על ישראל. ועמהם הימן ועדותון, ושאר הברורים, אשר נקבו בשמות, להודות לה' כי לעולם חסדו. ועמהם הימן ועדותון, חצוצרות ומצלתיים למשמעים, אוכלי שיר האלוהים, ובני עדותון לשער. וילכו כל העם איש לביתו, וייסוב דוד לברך את ביתו.